Bueno, e, gu hain dela oso do, bi urte dara ma gu pintxo mo sartuta sartuta hor duan ba, gehiener e, aproitzatzen dugu txapelketa hauek ikusteko, ikasteko, jendeakin ezagutarazteko eta oso roi hona dago, azken ean bueno, zuera mate duzu pintxo bat, e, eginda oso Amodio askoki, baina bueno, e, nibela oso ondia da. Gu nire kasuan beintzat e, gu jatetzea gehiago. geiago da geia. sartu ginen, ba pizkat e, momentu hauetan krisiakin, eta ba jendea nola hurbildu zure tabernara, bernara, ba, ba piskat, e, palo guztitara pizkat jo eta orduan ba mogitzen mugitzenai dela gastronomia eta movida bat eta jendea esan du, aizue hemen gaude, irungoak geia eta irunen baita movida gastronomikoa garrantzitsua dago.